متي كنت وانا زلتي الى مدحي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على احسانه وشكره له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله تعظيما لشانه واشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى وسلم تسليما كثيرا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تشكر مونيزمونغو سبحانه وتعالى لقدتكيا رحمن اماني متمويتو محمد صلى الله عليه وسلم دوغزangu leo باذن الله تبارك وتعالى tutazungumzia mafhumu alibada fi alislam uislam watoeleza nini kuhusu ibada nini maana ya na kueleza ufahamu huu ndugu zangu waislamu ni kutaka kusahihisha au kujaribu kuweka wazi ili waislamu wapate kufahamu na hata wasiokuwa waislamu maana ya ibada. Sababu tusipoelewa maana yake itakiwavu. Huwenda Huenda tuko yafanyaye siokuwa ya ibada tukoyafanyana ibada. Na huenda tukaacha kuyafanya mambo ambayo ni ibada tukayaona kuwa si ibada. Hilo ndilo ambalo nimetupelekea kufafanua na kuweka wazi nini maana ya ibada ama uislamu unaelewa ibada ni kitu gani. Lakini kabla ya hapo nitueleze malengo ya kuumba huyu mwana adam. Tuelewe ndugu zangu kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba um, ame mwanadamu kwa lengo la kumwabudu Asema Jalla Jalaluhu katika suratu Adh-Dhariyat, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sikuumba majini na binadamu ila nimewaumba waniabudu mimi. Yaani ila wanpukeshe Allah Subhanahu wa ta'ala katika ibada na umwabudu peke yake. Hili ndilo lengo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala pindi alipoumba wanadamu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala atakako hawa wanadamu watakapoishi kwenye dunia hii kwa lengo hili ili apate kwenda kwa kuwalipa sababu ndiyo mashukio yao yani marejeo ya wanadamu ni kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na atakwenda kuwauliza ule muda walioishi katika huu limwangu je wale litimiza hili la ibada bimaana wao waliishi katika dunia hii kwa kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuyafanya yale anayoyataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu binadamu anapokuwa yeye amekubali kuabudu ina maana amekubali kuwa mtumwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaani kwa lugha nyingine sisi wanadamu ndugu zangu tumeumbwa tumtumikie Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yale tunaoyafanya yawe ni yenye kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na tuache yale tuliokatazwa kwa sababu ikiwa sisi tumeumbwa kuwa watumwa wa Mwenyezi Mungu, yani kumtumikia Mwenyezi Mungu ni kuwa sisi ni lazima tuishi anavyotaka Mwenyezi Mungu siku zote mtumwa huenda kwa amri ya bwana wake mtumwa hafanyi anaoyataka yeye bal hufanya anaoyataka yule aliyemtuma na yule aliyemuumba na yule aliyemleta katika hii dunia hatuna budi kuwa ni wenye kutekeleza anaoyataka Mwenyezi Mungu subhanahu wa na kuacha aliyoyakataza Mwenyezi Mungu na tukiyafanya hayo tutakuwa kweli sisi tumekuwa ni watumwa wa Mwenyezi Mungu wakiu hakika Mwenyezi Mungu asema akiuliza Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turjaun, mwadhani tumeuumba tu upusi tu hivi na kwamba nyinyi hamtarudi kwetu Mwenyezi Mungu auliza, hii ni swali Ikio e mwanadamu kiumbe dhaifu hana analolifanya ila alifanya kwa malengo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuuliza sisi Mwadhani mimi mtawaombeeni nyinyi bila malengo yoyote yani hivi tu muje mukae, muishi mulale mwamke alafu mufe na mambo ya ishe lazima mwelewe ya kwamba mmeumbwa kwa lengo maalum na mtaondoka na mtarudi kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ndipo atakapowauliza na majawabu ataka jala jalalu jalaluhu Ndiyo kutatokea uamuzi wa nyinyi mtakwenda kuishi mahali gani kwa kule kukaa kwako kwa duniani kweli wewe ulikuwa ni mjia wa Mungu na mtumu wa Mungu na kufanya nao yataka Mwenyezi Mungu uhukumiwe uwende pazuri au la wewe hukubaa hukubali kuwa mtumwa wa Mungu ukaishi vile unavotaka wewe upelekwe jahannam kwa sababu kesho sehemu ni mbili Ima ni janna mwenyezi Mungu tujalie sote Tuwenye kuingia janna au ni naru jehanamu waliauzu billah nukta nyingine ndugu zangu waislamu sasa ni kufahamu ibada maana yake nini au ibada ni nini kwa ujumla katika uislamu ibada ndugu zangu ni neno ambalo la changanya vitendo vyote na maneno yote ya mwanadamu ambaye yenye kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama walivyosema wanazuoni ismun jami' Likuli ma yuhibbu Allahu wa yadha. ibada ni neno ambalo limekusanya yote yale yanayopendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yanaoridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hiyo ni ibada sawa iwe katika shaairu ta'abbudiyyah kuswali eh, kufunga kutoa zaka, kusoma korani, sawa hiyo katika maisha kufanya kazi kuoa kukaa na mkeo kulea watoto wako vizuri zote hizi zingea katika maana ya ibada ili watu wasichukue maana ya ibada wakaipa ibada maana finyo kuona kwamba ibada ni kule kuswali na kufunga na kusoma korani, na kwenda haji basi hizi ndio ibada na huku kwengine ikawa haihesabiwi hivyo haichukuliwi kuwa ni ibada mpaka ikawa mtu sasa akiwa kwenye mambo haya sha'airu ta'budia yua jiona yu na akiwa kwingine huku ajiona haabudhu ufahamu huu ndugu zangu ni ufahamu finyo ambao umepelekea wengi kuacha majukumu yao ambayo ni ibada kwa sababu hawaelewi na kwenda kukaa kwengine ambapo kwa zao waona huku ndio kuabudu na pengine hawalazimiki kama kuyafanya mambo kama hayo itakuwa ufahamu muovu na ufahamu huu ndugu zangu mielekea kupata binadamu Muislamu ana majukumu ambayo leo atayasimamia ni ibada kubwa yao Kumuangalia kumwangalia mke na kuwalea watoto wako na kuwasomesha watoto wako na kuwekidhia mahitaji yao na kutafuta riziki yako ya halali lakini ukasikia mtu akwambia la bwana tusishughulike na dunia akamtopa mke akatopa na watoto akaata kufanya kazi akaenda akakamsikitini ikawa kazi yake ni kuswali msikitini na kuamka maskini huonaa kwamba huku ndio kufanya ibada hakuelewa kwamba kule kukaa kule na kumwangalia mkewe na kumtafutia ya halali na kusomesha mtoto wake na kuwalia mtoto wake pia ni katika ibada lakini alipokuwa ufahamu wake si ufahamu kamili au unaotakiwa na dini yetu ya Kiislamu ndipo alipokuonda pengine mambo ambayo sio lazima kwake pengine mambo wenyewe ni fardhu kifaya Pengine mambo wenyewe ni mustahab akaacha la wajibu akaenda akafanya mambo ambayo si wajibu kwake yote huku ni kwa sababu yeye hajafahamu maana ya ibada ndugu zangu waislamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya hapo hizi ibada ametuwekea ibada tofauti tofauti tanawu' fi al-ibadat ibada tofauti tofauti kuna ibada zafungamana na moyo ibada qalbia ambayo ni tauhidullah tbaraka wa ta'ala eh kumpokea Mungu tawakkulu ala allah kumtegemea mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala kunyenyekea kwa mwenyezi mungu kuwa mwenye mungu. Hayyot, ribada, na rajaa kwa mwenyezi mungu haya yote hizi ni ibada zinazofungamana na moyo kuna ibada za kiwiliwili kama ibada ya sala ya mtu kusali mara tano ibada ya kufunga hizi ni katika ibada ambazo zafungamana na mwili wa mwanadamu yani kama vitendo kuna ibada ambazo wachanganya baina ya vitendo na mali kama ibada ya haji kuna ibada ya kutoa mali ambayo ni ibada ya zakaa Na maana ya kuwekwa hizibada tofauti tofauti ni ili wanadamu wapate usahali wa kumwabudu Mwenyezi Mungu na kuhisi kwamba kwenye nyanja zote kwenye haya wakifanya wao wamo ndani ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha na jambo la muhimu lingine baada ya yote haya ndugu zangu wa Islam ni muhimu kuelewa ya kwamba kuna mambo haya kawaida ya mubahat Nayo pia hugeuka ibada kwa nia yako angalia mfano mzuri tumeupiga leo mtu kupika chakula kizuri akaita marafiki zake wale ni jambo la kawaida kula utakula yani kula haina thawabu ndani wala haina dhambi lakini ikiwa utakula kwa nia kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa utakwenda uogelee baharini usubuhi kwa nia ya kutakujukurubisha kwa Allah na kujiweka na nguvu anna almu'minu alqawi khayran min almu'minu au ibada kutoka na gari yako na familia yako ukasema leo ni niamua kuwatembeza na kuwazungusha mjini waone ni waonyeshe bahari kisha twende tukale asha kwenye hoteli fulani mahali ambapo hakuna ikhtilat mahali pazuri hiyo ni ibada hakuna jambo zuri kama baada ya faradhi mtu kumfurahisha muislam na ikiwa kuna ukufurahisha aula zaidi ni watu wako kwa hivyo kwenda kumchukua mama yako kumtembelea ukaenda kumpelekea hadia na yote haya ni fadhila zake allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ndugu zangu ingekuwa tutafungamanisha ibada na haya mambo kadhaa Sala Sala moja ni dakika kumi siku nzima kwa sala tano ni dakika 50 au dakika 60 ikiwa ni haji ni mara moja kwa mwaka au kwa umri ikiwa ni ramadhani ni mwezi mmoja katika miezi mbili ikiwa ni zakaa ni mara moja katika mwaka sasa ikiwa tutachukua ibada tufunge kwenye ibada hizi basi bila shaka itakuwa Hatujafanya kitu sisi. Tuko na muda mwingi mrefu tutakuwa tufanya nini? Ikiwa masaa 24 swala tutatoa dakika 50 au jisali moja. Masaa 23 tutafanya nini? Itakuwa zapotea bure. Lakini tutakapoelewa maana ya ibada ni kwamba kwenye masaa yale kuna mengi utakoyafanya rakibisha nia yako, sohihisha nia yako, jikurubishe juu ya kile kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ugeuze yapo kuwa ni ibada. Na kila unalolifanya linalomridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ibada. Kunfano umesali salatu al Ndiyo ndio ya wajibu ni ibada naam lakini baada al kuna mengi unaweza kuyafanya. Mpaka kule kutoka nyumbani ukasema unaenda kazini kutafuta riziki halali uko kwenye ibada. Kwa hiyo al-ihtisab kutaraji kulipwa katika yale ya mubahat unaweza ukayegeuza yale ya mubahat kuyafanya kuwa ni ibada ila tu iwe ni kwa nia hiyo ya kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kutaka kulipwa na hii ni kuonyesha dini yetu ya Islamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namna anavyo hurumia waja wake na anavyowafungulie milango ya khairi na kutaka waweze kupata thawabu nyingi na kujaza kapu zao mema mengi ambayo yatakwenda kuwasaidia na kuwa sababu ya kuingia janna na kuepuka na naru jahannam Mwenyezi Mungu katika kufanya na wa kwako na uongoofu.com